Pădurea nebună Roman de Zaharia Stancu A în anul 1964 La editura pentru literatură Pista 1 Unchiul Tone se uită ponciș la mine. Mă uit și eu la el, însă nu ponciș, Trept mă uit. Și uitându-mă, fac de seamă că în anii care s-au scurs De când nu ne-am văzut, a mai îmbătrânit. Mustățile i au mai albit. Nu și le mai tunde, nu și le mai potrivește, le poartă zburlite. Fruntea pe care eu știam încruntată, i s-a mai zbărcit, i s-au mai lăsat și obrajii. Creștetul capului, plin de sudoare, îi lucește. Bietul a început să chelească. Mi se pare că acum se asemuie și mai mult la chip cu maică-sa, cu aspră îmbunică de la cârlomană. Ochii bunicii însă au rămas tot limpez, tot tineri. Bunica vede încă uliul cum se rotește în zbor deasupra satului prin slăvile albastre. Când are ceva de cârpitor, de cusut, vură singură ața în ac. Cât despre mâini, nici vorbă să-i tremure. Dacă mi-ar da o pereche de palme, m-ar rătuti. De anul trecut nu m-am mai dus pe la ea. Acum. Ochii căprii și răi ai unchiului Tone Au ostenit, s-au tulburat, Au fugit și s-au pitit în adâncul capului. Când e nevoit să socotească, Scoate ochelarii din buzunar și îi pune pe nas. Strâm și-i pune. Se chiorește prin sticlele lor tulburi, Neșteasă de praf și de pete, Până îl trec nădușelile. Ne privim îndelung, tăcuți, el cu dușmanie mă privește. Eu, ca de obicei, cu dragoste. După ce ne saturăm amândoi de privit, din prag, cuprins de teamă și desfială, sfială, mă înclin și-i dau bună ziua. Unchiul tone nu-mi răspunde. Nici măcar cu o clipire din ochi nu-mi răspunde. Îmi iau inima în dinți, îmi fac cruce cu limba în cerul gurii și intru în pravalie. Rămân totuși aproape de ușă. Mai departe, cu toate că nu sunt fricos de felul meu, nu cutesc să merg. În pofida căinoșeniei lui, cunoscută și răscunoscută de toată lumea, unchiul tău ne e scump. De când am învățat să umblu, știu că masemui oarecum cu el, tot așa mă masemui și cu bunica după mamă, cu mulți din vechile spițe de oameni din care mă trag masemui. Găsesc în mine, mai mult decât aș fi dorit-o și, tocmai când mă aștept mai puțin, câte ceva din firea lor iute și sălbatică, aprinsă și năprasnică. Uneori mi se pare că aflu în mine rămășițe din surâsurile lor nesurâse, fărămituri din bucuriile lor netrăite, cioburi din umilirile lor nerezbunate și din suferințele lor nealinate, strop din arzătoarele lor lacrimi neplânse. Toate câte le-au îndurat și mei care au fost și care acum nu mai sunt, am de gând să le răzbun. Lacrimile ce vor încerca să-mi zvorească sub ploape, să le năbuș, m-am hotărât. Nu să le plâng. Nu-mi place să trec printre semeni ca un văicărici. Până acum m-am ținut zdravă, N-am trecut. Nădăjduiesc să mă țin bine și de acum înainte. Uțenia unchiului tone mă doare și mă îndrăjește. Cu toate acestea, mă mai înclin în fața lui încă o dată. Îi mai dau încă o dată bună ziua. Tot nu-mi răspunde. În schimb, mă măsoară de câteva ori cu ochii, din creștet până în tălpi și din talpi până în creștet. De ce m-o fi cântărind de-atâta? Poate pentru că sunt îmbrăcat în straie curate și nepeticite. Poate pentru că am obrazul galben ca lămâia. Poate pentru că m-am tâns schilug, arăt ca un băiat cu vincios. dar el se miră. Poate se miră pentru că mă știa jerpelit, nespălat și cu chică mare, stufoasă, nețesalată. În cu privirile, mai ales asupra mâinii în care port o geantă mare și grea, doldora de cărți, citesc pe chipul lui puhav și plin de cute, nedumerirea. Nu prea înțelege ce e cu mine. Nu-i vine să creadă că i-am călcat pragul numai ca să-mi răcesc gura degeaba, zicându-i bună ziua. Are dreptate. Liota lui de neamur de pe lunga, angusta și săraca valea noastră a călmățuiului și le închipuie negustor de seamă, cocă de bani. Cum îi intră o rubedenie în prăvălie, își cere să Dă-mi un pol, nenetone, să-mi îngrop nevasta. Dă-mi zece lei, untiule, să-mi botez noul născut. Ajută-mă cu ceva, tonișor, să-i fac maran de nuntă. Mă bănuie și pe mine că am venit la el cu cerșala. Vede și în mine un nemâncat care ține morțiși să se înfrupte cu ceva din puținul lui avut. Tace! Și după ce se încredințează că a tăcut destul, o stăneala din ochi îi piere. Încurajat, rânjind ca un zăvot care-și simte ciolanul în primeștie, mă întreabă actul. Ce e, mă, beteagule, ai îi de colindat lumea? Am auzit că te-ai apucat să dai o colpă pământului într-un picior. Șontor, rogule, terchea, berchea. Nu cumva te-a picni strechea și ai venit într-o fugă de la Omida să-mi cazi mie pe cap? Cuvintele lui slinoase și bolovănoase nu mă supără. Zâmbesc, dulce zâmbesc. N-ai de ce să te tem dragă, unchiule. N-am de gând să-ți aduc pagubă. Am de dat un examen, la liceu. Dacă ai de trecut un examen, du-te la liceu, ce cauza a mine!« Aici e birt, birt economic, cum scrie pe geam, nu liceu. Va trebui să rămân în oraș o, o săptămână, două. Rămâi? O săptămână, două, nouă? Cât ai chef. N-am nimic împotrivă. Târgul e mare. Unde trăiesc atâția papugii, atâtea haimanale și atâtea secături, poți să faci și tu umbră pământului. Vi se stringe zâmbetul. Mă pune în rând cu papugiii, cu haimanalele, cu secăturile. El, tocmai el, care fiind frate cu mama, e de același sânge cu mine. Buzele încep să-mi tremure, obrajii mi se roșesc și îmi ard. Îmi ard și urechile. Dintr-o dată se iscă și crește în mine mânia. Îmi vine să-i stric că nu sunt papugiu, că nu sunt haimana, că nu sunt secătură, că nu sunt nici măcar pomanagiu cum se pare că mă crede. Îmi vine să uit că-mi e rudă și să-l înjur, să-l spurc. S-ar coveni chiar să-i arunc geanta în cap. Mă stăpânesc, îmi mușc falcele și în timp ce mi le mușc, îi surâd iarăși. Ca să-i câștig bunăvoința, îi surâd. Mă aud spunându-i. N-am unde dormi, unchiule. Otrăvit, fratele mai mare al mamei mă povățuiește. Cum n-ai unde dormi? La hotel? Cărăbânește-te la hotel. Sunt atâtea hoteluri în oraș. Pentru toate soiurile de clienți și pentru toate pungile. Aș duce, însă... Însă ce? La hotel odeile sunt scumpe, unchiule. N-am destui bani ca să plătesc hotelul. La uzul cuvântului bani, unchiul tone turbează. I se bulbucă și îi se aprind ochii. Se neacă, tușește, răcnește... Și nu cumva ai vrea să ți dau eu. Îmi glasul, mi-l îndulcesc. Cât pot mi-l îndulcesc? Nici pomeneală de așa ceva, unchiule. Auzind că nu e vorba de bani, unchiul tău ne se mai domoli. Ochii i se liniștiră, obrazul i se limpezi. Oftă oarecum ușurat și, după ce oftă, mă iscodi cu viclănie. Atunci, ne poate? ce-ți poftește rânza?" Mai nimic, unchiule. Te aș ruga să-mi îngădui să dorm la dumneata. Unde s-o găsi și cum s-o putea? Chiar în curte, lângă zid. Acum e vară și nopțile sunt calde." Să dormi. De, casa e încăpătoare, curtea e și mai încăpătoare. Nu ar costa nimic și n-ar fi mare lucru." Nu o să-ți aduc niciun neajuns, unchiule." Îți făgăduiesc. Se gândi, chipzui, din cap. Se temuse, nu-l păcălesc și își căută glasul acru. După ce-l găsi, se răsti iarăși. Dar de mâncat unde ai să mănânci? Tot la mine. Ce ți-ai zis tu când ai plecat de acasă? Îmi iau picioarele la spinare și tipa, lipa, lipa, tipa, ajung la rușii de vede. Acolo nu mă doare capul, trag la ciul tone. De dormit, dorm la unchiul tone. De mâncat, mănânc la unchiul tone. Nu mai costă nimic. Tăcui, unchiul tone continua. Nu ești chiar așa de nătând cum vrei să parne poate. dar trebuie să-ți întrebi bine în capul tău se că socoteala de acasă nu se potrivește câtuși de puțin cu cea din târg. Prin glas. protestai. Nu, dragă unchiule, cu mâncarea nu o să te supără. Mi se că sunt sărac, dar nu chiar lipit pe Am adunat câțiva gologani. Îi păstrez pentru pâine. Mi-ar ajunge pâinea. Iar apă. Apă am să beau când mi-o fisete de la cișmeaua din stradă. Nu socoti că e cazul să-i spun mai mult. Tăcui. Și tăcând, așteptai să arunci asupra mea o găleată de sudalme și să mă ia la trei păzește. Unchiul tău însă nu mă nici nu mă luă la goană. Uită de mine. Așa cum le se întâmplă uneori oamenilor în vârstă, mintea îi lunecă în altă parte. Îl furară pe neașteptate alte gânduri. Suspină. Își duse mâna la inimă. Pe urmă privi strada pustie, încărcată de praf, prin geamul de lângă deșdea pe care scria cu litere albe și mari. La tone, birt economic, Servim și ciorbe calde și mâncări cu sos gustoase. Seara servim fripturi și mititei. Avem vin, țuică, bere, secărică. De peste 20 de ani, de când vânduse cârciuma de la noi din sat, de la Omida, și se mutase în sfârșit la oraș, unchiul tone ne stătuse zi de zi și seară de seară pe acelea scaun tare, cu coatele rezemate de aceeași trești de pe care se ștersese de mult vopseaua privind prin același geam aceeași stradă pavată cu bolovan scoși din albia râului Vedea care trece pe lângă oraș, aceleași trotoare de cărămidă roșie, crăpată, spartă, tocită. Îi respectai fundarea în gânduri, nu să mai tulbur cu nicio rugăminte. Ziua care se măcina încet ca oricare alta era albă, puternic însorită. Păzduhul fierbinte, înăbușitor și apăsător avea miros tare, înțepător, de gunoaie vechi, putrede. Liniștea se sfârmă. Trecu pe stradă un bragagiu turc cu o doniță în mână. Fesul turcului vechi și roșu, cămașa străanță, șalvarii peticiți, picioarele negre, păroase, goale. Braga, braga rece, cinci bancana!" Braga, numai cinci bani cana. Altodată, în vremuri vechi, moarte și uitate, turcii fusese răstăpânii ținutului și ai orașului. Acum mai trăiau câțiva pe la margine, în case mărunte și albe, vindeau alviță și locum, simit și bragă, și își îndurau cu resemnare lucia sărăcie. Din pricina căldurii, mă nepădise răsudorile, văzând dragagiul. Mă păli setea, o setea dâncă, mistuitoare. Rusei să mă iau după turcul prăpădit să-i dau cinci bani, să bea o cană de bragă. Însă rupturile pe care le purta pe trup și pe care le bănuii cu îndreptățire colcăini de păduchi, îmi retezară pofta. Setea-mi a crescu și început să mă chinuie. Răbdai, eram obișnuit să rapt foamea și setea și la nevoie chiar ne somnul. După turc, pe stradă, abia târându-se, trecu o birjă goală, dărăpănată. Caii costelivi, sălați, se mișcau ca melcii. Pe capră, birjarul bărbos moțăia. Se ivii ieșind dintr-un gang umbros și mucet, un miloc fără picioare. Purta pe cap o capelă militară soioasă. Pe pieptul turnau două decorații, dovescă, în războiul care abia să încheiase, omul fusese brav. Ghemuit într-un cărucior de scânduri, tras de doi câini, înainte pe trotuar ca o broască testoasă, rusă întinde mâna să cerșească, dar strada era tot pustie. Fără îndoială că unchiul meu tone, văzuse ceea ce văzusem și eu, fața lui însă rămase nemișcată de parcă nu văzuse nimic. Poate se gândea la îndepărtată lui tinerețe când s-a însurat cu mătușe mea finica și a luat zestre locul îngust pe care mai târziu, cheltuind toate economiile și mai împrumutându-se în dreapta și în stânga, își clădise casa. Poate se gândea la timpul petrecut dată la noi în sat, la Omida. Acolo, pe îngusta, lunga și săraca a călmățuiului, nu-i mersese prea rău. Cârciuma m -a ajutat să nu numai să-și ducă zilele, dar chiar să pună ceva deoparte. Poate se gândea la avara îndepărtată în care deschizese birtul acesta și la nădejile pe care își le pusese în negustoria lui. De pe când era copilandru încă și slugărea harnic și tăcut la unul sau la altul, răzuise să devină măcelar și birtaș și să strângă avere. Dacă i-ar fi dat și norocul sprijin, ar fi izbutit. Norocul însă trecuse pe lângă unchii meu fără să se oprească. Norocul nu se uită la săraci. Neam de curvă parșivă, norocul nu se uită decât la bogați. Pragul lor îl trece. În casa lor intră. În casa untului Tone, întâi la noi, la Omida și apoi aici la rușii de vede, plozii hulpavi și gălăgioși veniseră unul după altul, anul și găvanul. Apoi mătușa mea Finica... Tocmai când îi fusese lumea mai dragă, se stinsese. O iubise, o iubise cu adevărat? Poate, acum nu mai știa, acum nu-și mai amintea. Între timp, inimea mai se uscase, ca iasca se uscase. De cum trecusem pragul untului tone, înțelesem dintr-o ochire că birtul tânja cam de ișor după mușterii. În fundul prevaliei care mirosea sărăcie cu lustru, se arătă nechemată și neașteptată în deschizătura unei uși, vară mea vastea. Le dă dură bună ziua din ochi. Zăpăcita. Nu înțelese că între mine și unchi meu e ceartă. Îmi suruse. Îi suruse și eu. Vară mea ajunsese codană, Avea părul ca orzul copt lung călionțat. Din mucoasa pe care o știu de pe când îmi sărea în cârcă de cum mă vedea, îmi ciufulea chica și-mi răsucea urechile, anii care trecuseră scosese la iveală o mândrețe de fată. Numai de narnă păstuiu-o și pe ea soarta. Cam mai toți ai casei ajuta la amărunta negustorie a untului tone, muncind la bucătărie. Acum, după ce ni se stinsă amândurora zâmbetele, vară mea abastea se uită la untul tone. Se uită și la mine. În sfârșit, pricepo. Nu zise nimic. Întunecându-se la față, se apucă să curețe birtul. Așeză scaunele pe mese cu picioarele în sus. Stropi meu, mătură, scutură praful de pe polițe, rândui scaunele la loc, șterse mesele. În tot acest timp în care eu rămăsei înmărmurit lângă ușă, se codi să mai arunce vreo privire. Se arătă și varmea nigrita. Deschise geamul care despărțea bucătăria de sala birtului. După aceea a început să spele într-un lighean vasele ieftine. Le freca ușor cu cenușe, le trecea prin apă limpede, le punea să se usuce. Oh, ce înaltă era, cu mijlocul subțire, ca tras prin inel! Părul castaniul avea, iar pe undeva, pe la ochi, pe la gură, se asemuia mult cu mama când fusese și ea tânără mi era milă de mâinile vară mi-vastea, dar mai milă mi-era de mâinile vară mi-nigrita. Erau mari, roșii, umflate. Îți făcea rău să le vezi. După câte mi-aduceam aminte, arzător și amăgitorul era glasul. Mă simțeam furat de pe pământ și purtat lin de puteri nevăzute prin slăbile nemărginite ale cerului, când se întâmpla să mă aflu pe la ei și să o ascult cântând. De mult nu mai auzisem. Doaream să o aud iarăși. În vreme ce unchiul tău tăcea și vastea ștergea ferestrele, vară mea nigrita, ca și cum mi-ar fi ascultat gândurile, prinse să-mi gâne un cântec vechi. Cântecul pătrunse în mine ca o mireasmă tare, pelin veștet, și mameții. Trecutul în vie cu toate tristețile lui, mi se înfățișă și mă copreșit. O mai auzisem cântând cântecul acela de mult, înainte de război, când, trăind trai pe vătrai, îmi câștigam viața aici, în oraș, slujind la bănică Vurtejanul, la mielu Gușă și la toți ceilalți stăpâni cu care mă pricopsise soarta sau numai întâmplarea. Atunci, da, pe bună dreptate, cântecul își avusese faima lui, dar acum, în întinsul, prăfuitul și jalnicul târg în care mă reîntorsesem, Poate că nu mai varmea nigrita și-l mai amintea și îl mai cânta. Era prins cântecul de adolescență ei pe care și-o petrecuse muncind și visând, oftând și cântând și acirând după un strop de bucurie în birtul și în curtea untului tone. Birtul era și atunci ca și acum sărac. Curtea îngustă și lungă era și atunci ca și acum, umbrită de un singur măr zbârcit, căruia îi preznise coaja și se uscaseră, în afară de două sau trei, ramurile răsucite și scâlciate. Dând cu puțin mai înainte târcoalei casei și, după atâția ani văzând iarăși mărul, mi se năzărise ca într-o nălucire că acolo, în mijlocul curții, stănei mișcată o fată bătrână cu urechile clăpăuge și cu gingile știrbe. Îmbătrânesc zidurile, îmbătrânesc copacii, îmbătrânesc bogații, îmbătrânesc săracii. Dacă viețuiești la sat, nu prea iei în seamă că arborii îmbătrânesc. Lângă cei vârstnici răsar alții și, an de an, noi răsăriți se înalță în soare cu frunzișul proaspăt și verde, cu tulpinile zvăcnind de sănătate... Arborii tineri acoperă cu frunzișul și cu vigoarea lor bătrânețea și urțenia celor din jur, pe care se curea nu întârzie să-i doboare, dar într-o curte de oraș dărăpănat, dărăpănată și ea și împrejmuită de ziduri mucede, coșcovite și crăpate, cu tencuiala mâncată de ploi, cum era curtea unicului Tone, un pom singur e mai frumos parcă dacă e tânăr și vânjos. Și e grozav de neplăcut vederii după ce îmbătrânește și se umple scoarța de noduri, de umflături, de plesnituri și de bube. Timpul care lunecă într un tolănită în sania lui cu telp de argint, se pregătea pe îndelete să aducă toamnă. Orașul era năpădit de soare. Ca și câmpul fără hotare, acoperit de miriști galbene și de păduri uriașe de porumb, pe care îl săbătusem la pas ca să ajung până aici, în pragul birtului economic al unchiului Tone. Dar între atâtea ziduri răpănoase și între atâtea acoperișuri de tablă mâncată de rugină și de olane strâmbe, lumina soarelui părea ostenită și ofilită față de lumina vie și proaspătă care stăpânea șesurile de la zare la zare. Vară-mea-nigrita cânta încet, aproape șoptind. Și atunci a plecat la război Călin, cel mai tânăr băiat. A plecat la război. Războiul. Cu puțin timp în urmă, peste întregul pământ trecuse cu tăvălugul lui de foc și de moarte, războiul. Pe toți care scăpasem nechinuise, neistovise, îmbătrânise ne păstrase în viața însă, rămăsesem mai goi de gânduri, mai abătuți, mai seci de vlagă. Nu teama de moarte te măcinase, ci mizeria, nesfârșita mizeriei cu foamea ei, cu păduchii ei, cu neliniștile ei, cu spaimele ei de mai rău. Ca să-și adoarmă gândurile care îl spredeleau, îl rodeau și îl întunecau, unchiul tone și umplu halba. Nu știu de ce, îmi veni să zâmbesc. Și chiar zâmbi. Berea părea a fi rece. Gulerul halvei se umfla. Unchiul tonei duse halva la gură Și sorbi pe nerea suflate. Cu dosul mâinii își șterse mustățile plăștite. Răcorit se desmeticii, pogorât pe pământ, Mințile ei se reîntoarsă la birt, Își luă seamă și mai luă seamă și după aceea Și-a dus aminte de vorbele pe care le schimbasem între noi. Mă întrebă domnul, și de mâncat, unde te lăudai că ai de gând să mănânci? Nu te îngrijora, untiule, o să văd eu, o să mă descurc. Vorbii dulceag, vorbii ca un năvleg. Crezut că încerc să-l înșel că vreau să-mi baz joc de el. Sări în sus, se parcă i-a și pus sare pe rană. Strigă, ce să vezi de derbe deule, O să-mi dai o col bucătăriei în fiecare zi și n-o să te lași până n-o să șterpelești ceva. Nemâncatule, carăte, cară te că de nu...!" Parmeni grita și sugrubă cântecul. Vastea se opri din scuturat, mă îndemnă din ochi să plec. Îndemnul era bun, însă nu plecai. Mă încăpățânai să mai aștept un cuvânt, un cuvânt omenesc. Îl aștepta Aiza Darnic. Unchiul tone, ca ieșit din minți, urlă. N-auzi? cală că de nu...!" Ochii se înviorară, luciră, scapărară, vărsară foc. Trecui peste istoveara care mă cuprinsese, îmi adunai puterile și izbuti să iesi în încremenire. Pecai. după doi pași, ajuns în prag, m-a puse dracul să mă răsucesc pe călcâie și să-i spun. Mulțumesc, dragă unchiule, o să mă rog lui Dumnezeu să-ți dea și mai mult noroc decât ți-a dat până acum. Nici n-apucai să închid bine gura, că halba pe care o ținea un tone în mână, zbură bășin pe lângă urechea mea și se sfărămă în mijlocul străzii. Fusese cât paci să mă lovească în cap. zâmbi și-mi spuse. Mare bafta am avut. Era gata, gata să mă aleg cu capul spart. Mai atât îmi mai lipsea. Să umblu bandajat, să se uite lumea la mine ca la un cal breaz, bârlobreaz. Bucuros că scăpase mieftin, îl înjurai de la obraz de grijanie și de luminare și o zbughi. Unchiul meu ieși după mine și, din ușa birtului, îmi dădu cu uho și îmi strigă: Oarba! Oarba după tine! Ulița era tot pustie. Nu găsi potrivit să mă oprez în mers, să mă întorc și să-i răspund. Șo-ntâc, șo mă îndreptai spre grădina publică să mă odihnesc acolo la umbră, pe o bancă. O, oh, voi care citiți aceste pagini, păcat că nu cunoașteți orașul de pe vedea pe care mă stăduiesc să vi le voc păcat mai ales că nu l-ați cunoscut în anii în care mi-am pierdut eu tinerețea pe acolo. Nu l-ați uitat niciodată, așa cum nu l-am uitat eu. După lungul și greul război cu nemții, îl găsisem tot acolo unde îl știusem. Numai oamenii mi se păreau a fi alții. Cei pe care îi cunoșteam după față și după nume, mai îmbătrâniseră, lângă ei însă mai veniseră de prin satele din preajmă alții. Apoi, în locul celor care muriseră, se mutaseră sub coastă și dormeau acolo împăcați cu soarta, nemai zbuciumându-se pentru deverul lor, diseră și se statoniciseră la centru negustorașii de la mahalare, care, îndeletnicindu-se în anii războiului cu specula ori cu furtișagurile, se răcheag. Pate clopotul din limbă, lumea se schimbă, clopotul tace, lumea tot se preface. Fie că vrem, fie că nu vrem, fie că trăim în vreme de pace ori vreme de război, timpul își continuă lucrarea lui și lumea, cât e ea de mare, se schimbă întruna. Numai cine are mintea știrbă nu bagă de seama. Mă mai schimbasem și eu și nu puțin de când plecasem din rușii de vede pentru a-mi căuta prin alte ținuturi ale pământului pâinea și rostul. Trecuseră și pe lângă mine și peste mine anii. Oci o ciobiseră, însă mă și crescuseră. Devenisem un băieț în înalt, subțire ca un șarpe și slab scoabă. Obrajii pe care uneori se scria tristețea, iar alteori numai umbra ei, tot galben și prinde pe cingini îmi rămasese Și se mai întâmplase ceva care mă mâhnea și mi-întuneca inima. Cu cât înaintam în vârstă, cu atât vechiul meu beteșug se înrăutățea. Tot mai nevoie tăram după mine piciorul lovit de boala care cu ani în urmă se-năpustise asupra mea și mă schilodise. Când vremea era frumoasă, trăiam zile și nopți în care mi se părea că piciorul beteag nici nu mai face parte din trupul meu. Mi-a de șolt, Blake și rece, ca un lucru străin și netrebnic. Îl simțeam ca al meu numai pe timp câinos. Atunci mă durea. Cu durerile cărnii și ale oaselor însă mă obișnuisem ca sacul cu peticul. Nu le mai luam în seamă decât atunci când erau deosebit de adânci. Altfel eram în stare să tai lemne, să sapsă, car saci, să bat cu ciocanul, să scriu, să citesc, să predau lecții ori să învăț fără să mă sinchisesc prea mult de ele. Soarta mă însemnase cu semn greu. Trebuia deci să port prin lume până la sfârșit semnul blestemat. Ba chiar să mă bucur că scăpasem destul de ieftin din încercare, cu pierderea pe jumătate numai a unui singur picior. Pergând încet pe lângă zidurile coșcovite ale prăbăliilor de pe strada mare, trecui și pe lângă Dugheana la Înger. Mi-a aminte, nu fără amărăciune, că altodată slugărisem câteva luni și în această prăbălie mucedă, în care se vindeau pe bani gheață ori pe datorie, lumânări și tămâie, încălțăminte cu tărbi de mucava, chimbrică, Straie prost croite și rău cusute pentru morți și sicrie pentru răposații de toate vârstele. Acum, în ceea ce privea îmbrăcămintea, moda se schimbase. Hainele sărăcuțe pentru morți aveau și ele altă croială. Alte vasoane aveau ghetele și pantofii. Numai sicriele își păstraseră vechea lor formă. Lungi, înguste la picioare și largi spre umeri, cu capacul ușor boltit. Râsei ca prostul de unul singur. Aveam de când mă știam acest urât obicei. Omul, care atâta timp cât trăiește, se zbate și se lăcomește de parcă nu i-ar ajunge întregul pământ, odată mort, se mulțumește să stea o veșnicie între patru biete scânduri. Darie! Ai început să bați câmpii. Să-mi fie cu iertare. Nu mă mai gândi la nimic. Mă uitai la firma domnului Mielu Gușă, spânzurată la vedere deasupra ușii, și observai că era aceeași. Pe semne că jupânul nu s-o cotise ca sunat ceasul să o înnoiască. În vreme în care eu nu mai trecusem pe aici, îngerul zugravit cu iscusință pe tabla de tinichea, îi căzuseră aripiret. Acum acest mesager al domnului nostru Savaot, plin e cerul și pământul de mărirea lui, mai păstra agățate de umeri doar flândurile pelerinei. Vopsea albă cu care fusese răscrise cândva cuvintele la înger se rosese și oșterse se ploaia. Se mai desușeau însă câteva litere răzlețe. a înger. Nu avea niciun has să țin în mine supărarea pricinuită de neplăcuta întâlnire cu unchiul Tone. Mă sădui deci, să o lepăd în drum și să uit cât mai repede tot ce pățisem. Încercai să cuget asupra lui mielu Gușe și îmi trecu prin cap că fostul meu stăpân ar fi trebuit să dea jos firma și să o trimite la reparat. Scheltuiala orașului ar fi fost neînsemnată, iar folosul mare... Un înger, chiar pictat, dacă își pierde aripile, nu mai are niciun chichirez. O firmă scălciată cu litere șterse alungă cumpărătorii, fiecare văzând-o își spune, Negustor, pârlit, nenorocos, păgubos, nici firmă n-are ca lumea, dar mite marfă. Îmi că în oraș se afla un pictor de firme. Înainte de război, când mai trăisem eu pe aici, Pătimind multe și îndurând destule, îmi încrucișease deseori pașii coaie lui. Era tânăr și izvelt pe vremea aceea. Abia se întorsese de prin străinătăți. Războiul, care necase lumea în fum și în sânge și o prăpădise în parte, îl sirise să se întoarcă. Purta pictorul la valieră neagră și pălărie cu gardini mari și mustață subțire lipită pe buza de sus purta. Fetele din târg de familie care trecuseră prin pensioane, când îl vedeau, se chiorau după el. Pictorul, oraritatea orașului, cum îl cheamă? Caba. Nu e urât? De urât nu e urât, se spune că nici prost n ar fi, dar... Dar ce? N-are după ce bea apă. E talentat. Mai bine ar avea o moșioară, cu talentul... Știu, se moare de foame... După câte îi pricepusem, năzuise și, după cum auzisem, mai năzuia încă să ajungă un artist faimos. Mie unuia îmi plăcea, numai cu lavaliera și cu pălăria lui ciudată nu mă împăcam. Pe atunci, puțin a lipsit să ne cunoaștem. Locuia pe una din ulicioarele de pe lângă cimitir unde totdeauna mirosea dulceag, a mort proaspăt, într-o casă cu acoperiș suguiat. Penserate se evântura de unul singur îngândurat prin centrul tărgului. Își ridica ochii și zâmbea de câte ori trecea pe lângă statuia generalului Mantu. O găsea fără îndoială de prost gust. Mulți vorbind despre el îl luau în râs. Domnul Caba, mâzgăliciul, n-aș da pe el nici două cepe de gerate. Umblă cu capul în nori, visează ca verzi pe pereți." Nu trecuse mult și prafuitul târg se obișnuise și cu tânărul pictor. Retras în coliba din apropierea cimitirului, cava zugrăvea sărăcăcioase priveliști, picta copii, mucoși ochioși și criona creunață ran plămâns, senami logi și maturatori, spălătorese trase și palide și ofticoase fete de stradă, stâlp de cafenele și țigăncușe vesele. În sfârșit, cam tot ce-al cursura și drojdia orașului, Odată s-a apucat și a schițat în cărbune niște țărani, presupuși a fi hoți de cai, pe care i-a văzut să purtați în lanțuri pe străzi de către jandarmi chipeși. Polițiștii l-au ridicat noaptea de acasă, l-au dus într-un beci, l-au bătut măr, l-au stâlcit aproape și i-au dat drumul cu povața. Să-ți mințile în cap! Așa ceva nu se fotografiază și nu se desenează. Am desenat ce am văzut. Nu trebuie să desenez tot ce vezi. Azi? Aud, domnule. Aud, deși învâje urechile. Atunci mi-am dat pentru întâia oară seama că un artist, chiar dacă trăiește într-un târg janghinos și răpănos ca rușii de vede, vrea să ajungă să fie cunoscut. Caba era și el dornic de glorie, ținea să fie și el admirat. Din aceste pricini își expunea din când în când lucrurile în vitrina librăriei, unde vindea cărți de școală, tăblițe și condei creioane și penare, prietenul meu mai în vârstă, nenea papagal. Nimeni nu se oprea să le privească, nici măcar gunoierii ori haimanalele, și nimeni în tot orașul acela în care bogații se numărau cu sutele, nu se gândea să le cumpere. Zăceau acolo cu săptămânile. Le scorojea și le decolora soarele. Nenea papagal îl chema pe Caba. Am nevoie de vințină, pictorule. N-au sosit mărfuri noi." Caba își aduna cartoanele, le învăluia într-un jurnal, le ducea acasă. Se spunea că, după ce le păstrează o vreme, le rupe în bucăți și aprinde focul cu ele. Mai pe urmă, când au socotit că pictorului a ajuns cuțitul la os și i-a căzut nasul, Negustorii și negustorașii rușani le-au chemat și i-au comandat firme. Caba nu s-a arătat un om nezuros. Le-a primit, pentru că gură de om, gură de câine, cere pâine. Când a început să lucreze firme, rușinându-se poate, nu-și scria numele pe ele. După un timp însă, i s-a fi părut că totuși munca mâinilor lui nu trebuie să rămână anonimă. Semna firmele pe care le lucra cu inițiale, a sfârșit prin a le scăli cu numele întreg, Timu Caba. După ce în toamna lui 1916, scârbindu-mi se și de oraș și de orășeni, îl părăsisem, auzisem de la arușanii pe care îi întâlnisem întâmplător prin alte părți ale județului, că pictorul de firme fusese lovit de o urăcioasă boală de ochi și că era pe cale să ajungă orb buștean. Știrea pe care nu aveam cum să aflu dacă era sau nu adevărată, a măhoruse. Să fi văzut odată lumea cu frumusețile și cu minunățile ei, cu de-al de jupân Mielu Gușe și cu de-al de jupân Moțatu, cu de-al de jupân Bănică Vurtejanu și cu de-al de domnul Stănică Paleacu, avocatul devenit acum stăpânul orașului, cu deal al de domnul Mitiță Bârcă și Colțan, cu de-al de nu mai știu cine și cu de-al de un tone, și apoi... Să n-o mai poți năzări nici măcar ca prin ceață. Era, într-adevăr, o mare nenorocire, poate cea mai mare. Acum la iarăși ca dinoară și o și lălău prin târgul de pe vedea. Și poate că multe alte întâmplări mai vechi sau mai noi mi s-ar fi bânturat prin cap, dacă n-aș fi dat cu ochii de unul dintre voștri mei săpâni, de jupând mielu gușe, chiar de jupând mielu gușe, Căruia nu-i duceam câtuși de puțin dorul. Sta păcătosul tolănit la soare pe banca de sub firma ceantă. Era tăbăcit rău de bătrânețe și de mai mult de o săptămână uitase să se radă. Barba i-o năpădise firele albe. Ochii i-a dormit să răparcă și se afundaseră în cap. Ajunsei în dreptul lui și îmi scosei pălăria. Bună ziua, ajupând mielule!" Bună!" Își ridică spre mine privirile, apoi și le lăsă repede. Nu se mănama mușteriu. De văzut parcă nu m-a văzut niciodată. Nu-i purtai pică pentru că nu mă recunoscuse, mai ținuse la casă și la prăvălie și alte slugi vremelnice. Îl părăsi de îndată și, balăbânindu-mă de parcă și fost beat, mă tăli mai departe prin zăpușara după amiezii. Ajunsei la librăria, cartea și condeiul. Mă opri, cercetai vitrina lacom să descopăr cărți neștiute, noutăți. Nu găsi nimic vrednic de citit și nici măcar de răsfoit. Îl întrebai pe un băiețandru care trândăvea în prag și căsca dacă mi să intru în prăvălie. Ce vrei să cumperi?" Nimic. Atunci poate vrei să cauți vechituri prin rafturi." Nici atât." Altceva aș dori. Să schimb câteva cuvinte cu nenea papagal, pe care nu l-am văzut cam de multişor." Păi țandrul cu mustață răsucită la vârfuri mă privit mirat de parcă tocmai atunci aș fi pogorât cu hârzobul din cer." Dar pe ce lume trăiești, dumneata?" Pe lumea asta, cel puțin așa cred. Și vrei să vorbești cu un nent papagal?" De ce să nu vreau? Altă dată am vorbit ceasuri întregi cu el." În acest caz, scumpule, întâi trebuie să aștepți până ți-or crește aripi. Pe urmă să-ți dai o să zbori până la poarta raiului." Zicând acestea, băiețandrul se uită la mine. Se minună că nu mă supăr." Soarele după amiezi neca orașul în lumină. Mă gătuia pușala. Pe lângă zidul librăriei, cartea și condeiul mișunau furnici. Erau niște furnici mari, negre, lucioase. Când a murit nenea papagal? De mult, în timpul războiului, în chiar ziua când au venit nemții dinspre orți și-au ocupat orașul. De moarte bună a murit. Împușcat. Plecai, mă plimbai. Nu știu cum trece timpul, dar timpul trecu. Seara căzuful murie peste oraș, mă privi în ochi și-mi surâse. Până să apuc eu să-i răspund, se puse pe treabă. Suflând cu grăbire printre buze, Alungă amurgul și îi luă locul. Cum altceva mai bun de făcut nu aveam, Îi luai seama. Era o seară caldă și apăsătoare, Înstelată și străvezie. De unde vine seara cu întunericul ei străveziu, Vestind groasa smoala nopții? Poate că vine ca și vântul, de dincolo de marginile pământului. Poate că vine mai de aproape, din câmpuri. Poate că vine din pădurea de peste râu, ca o ciudată pasăre cu mii și mii de alibi. Poate că vine de pretul și de nicăieri. Poate că vine de acolo de unde vine moartea. Uzele cu care rostii încet această litanie, umflate și grăpate, se lipire una de alta și nu mă mai ascultară. Nu mai voi să șoptească niciun cuvânt. Mă apuca iarăși să să hoinaresc. Securându-mă pe lângă gardurile acoperite de frunzișor de orele, dincolo de care se aflau grădin cu mirosa scuțite busuioc, trecui din uliță în uliță și ajunsei la grădina publică. Aci mă plimbai ostenit mor pe sub copacii drepți, groși și înalți, până se aprinseră luminile mărunte și rare ale felinarelor. Văzduhul fumuriu și plin de umbre, stă clintit. Căldura rămăsese tot înăbușitoare. Râvni să mă așez pe o bancă, să-mi trag sufletul, să-mi scot gheata care mă strângea și mă rodea. Mi-o luasă mulți alții înainte. Pe bănci nu se afla niciun loc șorgol. De atâta umlet, oasele-mi intraseră unul într-altul și mă dureau. Dori cu ardoare să mă întind undeva să mă odihnesc, să se usuce sudoarea care-mi neclăise trupul, să mai prin puteri. Dar unde... Pe iarba dintre copaci nu era îngăduit nici să calci, nici să te așezi. Vardiștii îmbrăcați în cafeniu pe gheau ca legea să fie respectată. Măreșit și zăpăcit cum eram, nu doream decât atât. Să mă întind în iarbă, să trândăvesc un timp, pe urma să mă ridic și să plec încotromăr purta pașii. Grădina publică din rușii de vede nu avea niciun boschet în care, ferindu-mă de ochii ascuțiți ai vardiștilor, să mă acuiez. Nu mai copaci înalți și drepți avea iar, copacii și înalțau neipăsători vârfele mlădioase în aerul cald, băscos și apăsător de seară.